Iparro ratza. Bero ba, gaude berriz ere eta gaurkoan ondari biragin dugu jauzi lehenik eta behin izan ere ba, agenda hogeita baten ekintza planaren baitan, ost, e, ba, otxai zehar pasaiako kanpo portuaren gaija astertzeko bi herritar foro antolatu bitu udalak. Otxaiaren amarrean, ostegun nuntan izango dalena, eta otxaiaren amasazpian bestea, eh? bi forauen onotik aipatu, otxaiaren hogeita alauean, ma inguru bat ere, proposatzen dutela. Eh? Enorara jere, onen inguran egiteko, baita beste kontu batzu, eta zere, bai, Jon Elizalde, ondarribiko, ingurumen arloko zinegotzi, eta alkate ordea dugu, teleforenen beste muturrean, Jon Elizalde, kaixo eguerdion, Bye. Bueno, vas ba, eh, Pasaiako kanpo, Portuaren gaia, eh, aztertuko duzu ondarribian, bi herritarforo foro hoiekin eta lehena, esan bezala, Oztegunontan izango da. Bai, halaxe izango da, Oztegunontan, Otzaia Gamarrean, Arratsaldeko 7etan, lehenengo herritar foroko eh, bilera egingo da, udaletxeko areto nagusian. Ta bueno, el burua ba, aipatu duzu, ez? Eh, pasaiako kanpo, kanpoko callearen inguruan, ba osnartzea, ez? Bueno, pentsatu genuen eh, azkeneko askeneko herritarforuan ba, bueno, egokia izango litzatekeela izango zala, ba, horrelako jardunaldiak egin, ba, bueno, azken finean herritarren artean, ba, ba, bueno, nik ez dakit informazio nahiko eh, eman ote den, edo parte uh -huh. hartzeko aukerak guztiak eh, aztertu ote diren, baina bueno, egokiru ditu zaigu, beste a beste ba, pasaiko eh, kanpoko kaiak jaizkibelen kokatua egongo da, eta bueno, ez daztu da behar ba, bueno, jaizkibeleko irulaur iru den ondarribia ribi, onda dela. Bueno, horren inguruan, aste ba, hontan izango dira, esan dezagun, nolabai, proiektu erraldoi honen aurkako iritziak entzunal izango dire, ba, areto nagusian, da uh -huh. hortarako, ba, erritar foroko kideak, gehi erritar horok, ba, egin ditugu. Eta, bueno, bertaratu daite Bai, eh, aipatu belo nahiko gai kalapitatsua izan dela ez da bai da piztu duen argi dago eta horretarako esan bezala Beno, hainbat, e, beno, ba, abitu edo ekarriko bituzuela herritar e, foro oietara e, Alde batetik, e, ostegun ontan leire beteta ez da ingurumen teknikaria Baita Javier Beltza ekonomilaria ere Ez da ba, ikuspuntu ez berri emana bituzue gai berari buruz Bai, bueno, nik uste dut horrelako proiektu herraldoiak, e, ba, bueno, iru agendao gaita bateko, e, durean kortosunaren, iru ardatzetatik aztertu egin behar direla, ez? Hau da, e, alde ekonomikoa zertu behar da, zalantzari gabe, alde soziala, zalantzari gabe, eta ingurumen, ingurumen aldea. Arri eta garbi dago, ba, bueno, ekinben e, honek, e, proiektu honek eraginatzu zen, haizango dula inguru, ingurunean, jaizkibelen bertan, eta e, zera, di, bideodiversitatean, Eta, nik uste dut, ba, holako proiektua, ba, bueno, argitagarbi justifikateak egon behar dutela, pues, arlo sozialean eta ekonomikoan, ba, bueno, sekulako indarra edo eragina izango dutela, ingurumen kalteak nolabait horrekatzeko. E, uh -huh. Eta nik ez dakit proiektu honekin horrela agertatzen den, eta zuzen ere, ba, bueno, horretarako deitu ditugu. Ba, Javier Belsa eta Leire Betetak, kasu honetan, ba, bueno, nik uste, ba, itzala hondiko pertsona direla, e, arlo, arlo honetan. Eta ekonomi ikuspuntutik eta inkunumen ikuspuntutik, bueno, gai hau aztartuko, aztartuko dute Eta, bueno, pentsatzen den daiko interesgarria izango dela uhum. Hori, hartxaldeko sazpietan, ostegun hontan izango da, baina hortxailaren hama sazpien ere Beste ba, foro bat izango da, bertan, Cesar Salvador, gipuzkoa furan teknikaria Eta pasaiako portuko agintaritzako, zein gipuzkoako merkataritzagan barako ordezkari bana ere Gombiratu dituzue bai, bai, hori, xebera, bueno, nahi zan duguna, azken filan izan da E, iritzi ezberdinak entzun, ez? alde batetik hamarrean esan bezala nolabait egitasmo herraldo honen aurkako iritziak entzungo ditugu, eta aurrengo aztian ba, zuk esan bezala, ba, gipuzkoago ganbara, e, pasaiko agintaritza eta diputazioko ordezkariak egongo dira beste e, motako e, iritziak plazaratzen, hau da, hau ek dira, ba, nolabait egitasmo hau proiektua aurrera eramaten ari diren erakunde zein, zein, zein entolatzaileak Eta, bueno, oieke ere entzun beharra daude, jakina, ba, azkenean, ba, nola bai justifikatuko dute, ba, proiektu honen beharra Eta, hoiek ere uh -huh. iritsi, oieke ere entzun behar dire, ba, nola bai, erritarra gugeu, ba, bueno, iritsi bat izan dezagun, e, alde batzuk, zeinbestekoak uh -huh. e, e, entzun da Ikus, puntu guztiak entzun, ikusi, eta biforo oien odotik, kotxe ere hogeita lauean, e, ba, erritarren izango da bai, orricebera, eh, nahi ditugu ekarri aurreko egunetan egondako e, bi aldetakoak eta nolabai, ba, bueno, e, mai inguru bat, herritarrekin eta bar, ba, bueno, denon artean, ba, bueno, iritziak, zalantzak, edota edota iradokizunak e, egiteko eta, bueno, pues azken finean ikuste ba nahiko jardunaldi interesgarriak izango direla. Eta, bueno, otsaila eta gero, zalantzari gabe, egitaz monen inguruan, ba, gehiok jakingo dugu, otsaila baino lehen baino. Eta hori uhum. da, asken finean, e, gure helburua herritarrak informatuta mantentzea, eta baita ere, ba, parte hartzea ba, sustatzea eta bultatzea. E, Nola nahi ere, orain arteko erritar foroen bilana edo valorazioa baikorra egiten duzu, herritarren eh? parte hartzearen aldetik? Bai, bai, bai, bai, valorazioa baikorra da, bueno, naiz eta, bueno, pues, nire buruarekin kritikoa izan, Bueno, nahi, nuen, eh bueno, nai nuen la urte hauetan herritar foroa, ba ba pizka geiago bildu, gai gehiago jorratu, baina bueno, azkenean ba, egunerokotasuna, askotan ba, bueno, ez di nahi, nahi guztiak betetzen, ez? Baina bueno, nik uste dut oso oso egokia dela ta erabilgarri izan behar duena, ba nolabait herritarren parte hartzea bultzatzeko eta herritarra ba, ba parte izan daitezen horrelako ekimenetan. Eh, bestalde garraio publikoa hobetzea ere bada, eh bueno, ba, eta iraunkortasunaren giltzarrietako bat herri eh, mailan eta zentzu horretan, eh, asteotan aireportuko errepidean, ebota eh, donostik alean egin bezala, erriko aibaldekutan autobus geltokiak leku zaldatzen, ebota eh, markezina berriak esartzen ikusi bitugu, eh, atzo banik esaterako, da marri plazaren aurrean zeuen autobus geltokiare, alameda jatetxearen aurre aldera pasatu zen, zertan da, ma, autobus geltoki eta ibilbide berrien kontua. Ba, ya la da. Oie, mugi bueno, Jakin badakigu autobuz linea berria martxotik aurrera martxan izango direla eta martxoa bitarteko epe honetan, ba bueno, Marquesinak eta eta guztio hori ba prestatzen hasi behar dugu eta dagoneko hasia gera, ordun horregati, ba bueno, herritar bat baino gehiago galdetuko du, ba zergatik aldaketa hoeie, ba bueno, eh claro, sintu ba martxoak zerbitzu berriak hasi arte, ba guk aldaketak egiteko Orduan horregatik, pixkanaka, pixkanaka, eta gradualki, ba, zigera, lan oieek egiten, eta, bueno, eguna hoxal e, jantzear, ba, bueno, herritarrek, ondarritarrek, ba, ikusiko dute, ba, bueno, aldak eta gertatzen ari direla, bate baino gehiago galdetu du, aber zerratie donostikalea markezina jarri den. Uh -huh. eta bueno, hain zuzen ere, ba bueno, aintzuzen ere, autobusa emendik aurrera hortik, hortik pasako delako azkenean helburua baitauka ba halik eta ondarribi tar gehien bizi diren tokietatik pasatzea, ez? Uh -huh. Orduan, bueno, hori martxotik aurrera izango da. Aldaketan ikuste dut e, oso ona izango dala, zerbitzu gehiago izango baitira. Eh ordutegi ere zabalduko da, ibilbidea ere zabaldu da eta bueno, nikuste dut ba bueno Hemendik aurrera, arrazoi ba, gehiagorekin, esana, izango diegu ondarri bitarrei, barraio ba, publikoa erabilde zaten. Eh? Mm, eta, eta kotxa etxean e, utz ezaten e, noski, gogoratuko dugu, ba, martxotik aurrera, hospitalera edo donostira joateko ere ba, zerbitzu berriak izango direla, ez da? Bai hori da, azken finea, bueno, zeuden zerbitzuak hobetuko dira, eta zerbitzu berriak ere zuk esan bezala e, izango dira, eta gehien bat aipagarrienak aipa ba, izango da hospitalerako zerbitzua, egon goda, eta baita unibertsitatera ere <hum> Ongi dan, ba, horrekin geratuko gara eta momentuz esan bezala, ba, herritar foroa, e, ostegunotan artxaldeko 7etan, Hondarribiko udaletxeko areto nagusian izango dena ba, e, pasaiako kanpo portua edo kanpo kaiari buruz, ba, informatzeko aukera paregabea, eh, jornalizalde millesker gurekin izate Bai, zuei eta bueno, de, berriz deia luzatu ez bakarrik Hondarribitarrei, ba, baizik eta pues Gipuzkoarrei, baina bueno, bat bat bidaso Aiaztun bailarako biztalei, ba, bueno, bertaratu daitez zen. Ongi dan, millesker Zuey. Hay yo. Por favor.